Jen si nebezí, na nebesí, kus je Tvé, na tvá, království tvá, buď vůle tvá, jako v nových, tak i na zemi. chleb náš, zdejší, stejný nám dnes. A odpust nám naše byny, jako je mi odpouštíme naši výniku, A je my odpuštíme ale zbav nás od celého omenu. Zdrávu s Mariam, milosti pomáhám s tebou poževna nás mezi ženami a poževna života, které jom ještí. Svatá Matko Boží, proza nás říšne, nyní i hodinu v smrti naši. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu svatém. Tak ještě velmi krát se zopakujeme, na začátku jsme mluvili podle toho tématu, které máme, Ježíš uzdravující světlo našich duší, co je to naše duše. Tedy kdo jsme to my, nemáme jenom tělo, ale máme i duši a společně s duší jsme celým člověkem a naše duše je stvořená přímo od Boha, Ohledně našeho tělička se podíleli také naši rodiče, ale původně člověk, Adam s Evou, byli přímo i ze svým tělem stvoření Bohem. A potom ten lidský rod vlastně máme až do a My jsme součástí toho tajemného mystického těla Kristova. A potom jsme si také říkali o tom, z čeho máme být uzdraveni. Že nejvíce člověk je zasažen na duši, co se týče temnot. A jsme si popisovali, co to znamená definice hříchu, nebo vůbec hřích jako takový. Co to v nás zasahuje, co to způsobuje. Že to je ta ztráta přátelství s Bohem, ztráta vztahu k Bohu. A po dědičném říchu je velmi namáhavé vůbec k Bohu přicházet. A my potřebujeme to pravé světlo, které nás k Bohu znovu přivede. Já bych teď, jsem si vybral z písma svatého pasáže o světle. Zkusme, teď já to budu pomalu číst, možná hodím i takový malý komentář, ale spíš bych to chtěl, abyste to měli jakoby, eh, takovou, takovou možnost sami si porozímat nad těmi místy. Nebo, nebo vytvořit si takový základní pojem toho světla, které přichází do našich duší, aby nás uzdravilo. Jsou to části, části ze starého zákona a z nového zákona. Přímo kde se mluví to slovo světlo. A my zjistíme, že, že to světlo má vícerou významu a především to má význam ohledně naší morální oblasti. Temnota jako, jako člověk, který žije skutky, skutky zlé. Světlo jako člověk, který žije dobré skutky. Světlo, kterým je sám Bůh. Temnota, kterým je život člověka bez Boha. Světlo, které absolutně potřebujeme k našemu životu a temnota, ve které člověk umírá. Takže to tak zkusme vycítit v tom, co budu teď pomalu číst a já doufám, že zakusíte to, co člověk zakouší, když si čte písmo svaté. Že my z toho našeho setkání, ve kterém je přímo přitomen Kristus, na základě jeho vlastního slova, kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed prostředních, že my už přímo teď budeme prozáření světla Ježíšovým. A potom si můžeme tady chodit potom okolí, Zároveň podpoření tím zbytkem světla, které ještě tady sluníčko se snaží, ale nechejme zářit to slovo, které nás má moc uzdravit a spasit naše duše. Když se mu otevřeme a uvěříme, když uvěříme Ježíši Kristu, pro náš všední život, pro ten běžný život, který žijeme, může to světlo nás neustále usvěcovat. <kly> Svatý Jan píše ve svém listě 1. Jan 1.5. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme. Tedy přímo od Ježíše, co slyšel Jan. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. My jsme si to říkali, že světlo jako život vztahu lásky v ráji. A temnota, s kterou přišel dňábel s nabídkou temnoty, to rozlišení mezi dobrem a zlem, mezi světlem a temnotou, to je to totální řeknutí si ano, svému já, bez Boha. Jenom já. Bože, ty nemáš místo. A právě Jan zakusil v setkání s Ježíšem, že Bůh je světlo a není v něm žádná tma, žádný egoismus Bohu není že to je vyzařující světlo věčné lásky. Dále Matouš 4.16. Lid, který bydlel v temnotách, uviděl veliké světlo, obyvatelům krajiny stínů smrti světlo se zaskvělo. To už je přímo předpověď u Izajáše, kdy předpovídá příchod spasitele. Lid, který bydlel v temnotách, my všichni, kteří jsme v temnotách, uvidíme v Ježíši Kristu pravé světlo, které nám zazáří v těch našich temnotách. Jan 1, 1 až 12, Evangelium, to už jsme si četli, ale já ho přečtu celý ten jeho prolog, protože my jsme četli jenom čtvrtku, nebo téměř polovinu.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 To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Tedy tady už se posouváme dál. Tady my, když budeme věřit Ježíši Kristu, tak Ježíš Kristus s naším životem udělá ten zázrak, že znovu se staneme Adamem, který je s Bohem, znovu se staneme vy, ženy, Evou, tou prvotní Evou, která měla vztah k Bohu, která měla vztah lásky k Bohu, který ona sice ztratila, ale my skrze Ježíše znovu získáváme, a to je ráj. To už je kousiček toho ráje tady na zemi. Že my se dostáváme skrze moc Ježíše Krista, skrze jeho působení v nás, se dostáváme do toho stavu ráje, který byl původně. A ještě dál do konce. Teď vstoupíme do starého zákona, abychom trošku zachytili, že ve starém zákoně už o tomto světle, které jsme načrtli o Ježíši Kristu, který přišel a s kterým máme živou zkušenost při každém ši svaté, při každé spovědi. Takže mluvil už dávno Bůh skrze proroky a lidi, kteří byli pozváni Bohem, aby řekli něco o budoucnosti, která se má stát. 27. Je to zkušenost Davidova, který vroucně miloval Boha. A také když se ponořil do svých hříchů, tak potom také vnímal Boží odpuštění. A potom Božím odpuštění měl zkušenost, o které píše. Hospodin je mé světlo a má spása koho bych se měl bát. Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach. David byl velmi často pronásledován, byl pronásledován především králem Saulem. Král Saul mu vlastně ukládal o život a hodně dlouhý čas David byl psancem. Si představme, že potuloval se po lesích různě, různě, Musel utíkat, aby nebyl zabit od, od svého krále. Žalm 36. Pramen života je přece u tebe, Bože. A ve tvém světle světlo vidíme. Ve tvém světle vidíme světlo. Vidíme naději. Tady je světlo chápáno jako naděje. To je ta starozákonní naděje. Už nejenom ohledně toho, když byl pronásledován David, ale že už zároveň předpovídal v té vizi, v tom horizontu, který jsme si nastínili, že to bude ten nový horizont, který nám přinese to světlo. Potom velká prozba, sešli své světlo, to už je žálm 43. Sešli své světlo a v jednu svou, ty mě povedou, budou mě provázet k hoře tvé svatosti, kde bydlíš ty. To je směřování, že Bůh nám na naší cestě bude svítit, abychom dosáhli Boží svatosti. Páne Žíž jednou zvolal, buďte svatí, jako je svatý váš nebeský Otec. A potom jinde dodává, já jsem ta cesta, ta pravda a ten život, který vás přivede k Otci. Takže vidíme, jak se začíná prolínat slovo starého zákona, nového zákona. Je to stejný Bůh, který, který vlastně osvítil ty písatele starého zákona a písatele nového zákona. My se ve starém zákoně nedovíme nic nového. Ale dotváří to vlastně tu skutečnost, že starý zákon byl psaný stovky let dozadu před pánem Ježíšem. A jak je to velmi blízké, jak to na Pána Ježíše sedí všechno. Vychází ve tmách světlo poctivým. Spravedlivý je, milostivý a soucitný. Toto je žán 112. Kniha přísloví. Přikázání je svíce a učení světlo. Poučné domluvy jsou cesta k životu. Lidé už ve starém zákoně měli zkušenost, že pokud žili dobrým životem, oni to nazvali to, co prožívali světlem. Když viděli člověka zlého, tak to nazývali temnotou. Tedy morální způsob života nebo amorální způsob života. Morální způsob života naslouchám světlu, svého svědomí, protože to měli i lidé ve starém zákoně před Ježíšem. A mají to lidé, kteří nevěří v Boha. Mají to základní světlo, na základě, kterého potom jednou bude posouzen její život. Pane Ježíš se jich nebude ptát, jestli jste ve mne věřili. Je, ale jestli jste kráčeli ve světle, které jste měli. Ve světle mého slova, kterým bylo svědomí. A svědomí má každý člověk. Takže tady my se setkáváme, že další moment toho popisu světla je naše svědomí. Izajáš, který předpovídal přímo o Ježíši. <kým> po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní jejich viny vezme na sebe, tady předtím popisuje utrpení božího služebníka Ježíše. A potom, po tom utrpení, Ježíš uvidí světlo, to znamená, vstane z mrtvých, stane se světlem. Izajáš 58. A mluví o postu. Proč se postíš, proč se hážeš do popela a, odí, a odíváš se žinici. děláš jenom vnější znaky postu a přitom nenávidíš, zabíjíš, hřešíš, žiješ v temnotě svého srdce. A Izaiáš potom říká, že kdy zazáří tvé srdce, kdy, kdy to bude, kdy přijde to světlo. Hladovému, když se štědře nabídneš a nasytíš duše strápené, tehdy tvé světlo vzejde v temnotě a tvá noc se stane polednem. Tedy štědrost srdce. Když člověk otevře své srdce z toho zapoudře, zapouzdření, když otevře ty bloky svého srdce před druhým člověkem a nabídne mu pomoc, nabídne mu službu těmi dary, kterými byl obdařen od Boha. Takového člověka zaplaví světlo. Já věřím, že každý z nás máme aspoň tak zkušenost s temnotou, ale máme i zkušenost se světlem. A Pane Ježíš nás vybízí k tomu. Žijte světlo, nežijte tmu. Sofoniáš, prorok. Hospodin je v tom městě spravedlivý, nekoná žádné zlo, ráno co ráno, denně, bez ustání, vynáší na světlo svůj soud. Zlo však neví, co je to stud. Tady světlo se mluví o tom, že Bůh ví všechno, vševědoucnost. Světlo jako to, že Bůh zná srdce každého člověka. Bůh proniká světlem poznání i toho největšího zločince, který si myslí, Nikdo mě nevidí. Všechno se dá zamaskovat. A nebo pokrytecký způsob života. Na první pohled výborně a ve skutečnosti srdce plné loupeží, jak to říkal pán Ježíš, farizeum a zákonníkům. Jste obílené hroby a lidé nevědí, po čem chodí. Teď už přicházíme do Evangelia kdy pán Ježíš přímo používá slovo světlo. jste světlo světa. Město ležící nahoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcuje lampa, aby ji postavil pod vědro, ale nasvícen. A tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. No když si to vytáhneme z toho starého zákona a teď si to dáváme do souvislosti, tak kdy budeme světlem? Světlem budeme tehdy, když začneme zářit dobrem vůči našim blížním. Když budeme žít podle našeho svědomí, tak má žít každý člověk. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky, a vzdali slavu vašemu Otci v nebesích. Farizové také dělali dobré skutky. Ale bylo toto ďábelské. Udělám dobro a vystavím se. Na odiv. Je potom ještě jeden text, to si potom řekneme na dalším setkání, který je velmi na jedné straně nádherný a na druhé straně velmi rozlišuje, je tam opět ta tenká, velmi tenká linie rozeznání, co je dobro a co je zlo. Přitom na první pohled je všechno tam dobré. To je jeden takový zajímavý text. Ale my pojď, pojďme ještě dál. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu oci v nebesí, Aby se těšili z toho, že Bůh existuje z toho, že Bůh je přítomen mezi lidmi, že Bůh je láska. Potom Páne ježíš v souvislosti s bohatstvím a s majetkem mluví o světle anebo temnotě. Nezhromažďujte si poklady na zemi, to je Matouš 6, 1923. 23. si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději vloupávají a kradou. Raději si schromažďujte poklady v nebi, kde je mol a rez neníčí, a kde se zloději nevloupávají ani nekradou. Vždyť tam, kde je tvůj poklad, bude i tvé srdce. Oko je lampou těla. Jestli tvé oko, je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné ve světle. Jeli však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama temnota. Takže ono, když se nad tím zastavíme, oko je lampou těla. Jestli tvé oko je štědré, to znamená, jestli v nás je to světlo, rozdávající se boží lásky, tak celé tvé tělo bude hovět ve světle. Budeš se mět dobře, budeš mít dobrý pocit, tak duše, stav tvé duše zaplaví tvé tělo. Je to ten dobrý pocit, takový, že když vidíte, že nějak se trošičku přispěli ke štěstí druhého človíčka. A teď vy se neradujete z toho, že vy se radujete. Vy se radujete z toho, že se raduje ten človíček, víte? Ale takové to jiné, jestliže je světlo v tobě tmou, jestli je člověk sám pro sebe, jo, jak veliká bude potom sama temnota, když se to spečetí jednou na furt. Víte, nakonec, nakonec dá se říct, že světlo to je, že člověk není sám a temnota to je ne samota, samota ještě není špatná, ale osamocení. Jo? Že člověk izolace. Že člověk je sám. Je sám a my asi se tak všichni bojíme trošku takovéto samoty, myslím, toho osamocení. Že už o mě nikdo nezaladí, že už prostě budu sám jako, jako prst, jako kůl v plotě. No jestli v plotě je kůl cool sám, jako když je plot, tak není sám. <laughs> Ale ještě, ještě horší přirovnání, že člověk je, člověk je vlastně pekelně sám. A je potom ještě horší samota, samota egoistů, kteří tvoří společenství. To už je, protože ti lidé si škodí. To znamená, že člověk, když je sám, tak je sám, ale potom, když je tam ještě někdo, kdo jde proti němu, kdo si chce uzurpovat ještě ty zbytky prostoru, ještě pro seba, a teď, když tam přichází to egoistické handrkování, ta nenávist, ta zloba, to je ještě level navíc. Takže světlo jako společenství, lásky, temnota jako osamocení, a společenství tmy studených vztahů. To, to jako víte, no. Člověk přijde do nějakého prostředí, kde si vás vlautr nikdo nevšímá. A nejde o to, že, že si vás nevšíma, ale že třeba pracujete v nějaké práci a teď jste odstrkovaní, teď proti vám vás pomlouvají, teď nevím, jestli jste to někdy zažili, takový, takový pocit, toho odcizení, nebo přijedete do New Yorku, nebo do nějakého velkoměsta, někam do Azie, do Thajska, do, do Bangkoku, a teď se tam procházíte tím městem. Bydlíte jenom v nějakém hotelu, jste sám, a teď čeká ten, čekáte, až přijedou kolegové, s kterými máte tam nějaké setkání. A teď je tam spousta lidí, ale vy jste sám. Nerozumíte té řeči. Možná anglicky se tam nějak domluvíte. Ale že byste neuměli žádnou řeč. Takový pocit uprostřed davu lidí a teď jste sám. Jo? Anebo dav lidí, který vás pronásleduje. To je ještě těžší samota. Pane si zakusit. Pane sám uprostřed lidí, kteří ho nenáviděli. Naštěstí úplně sám nebyl, protože tam byla Pana Maria. To bylo to jeho světlo. To světlo Pana Maria, svatý Jan, světlo Kristovo, v temnotách umírání na kříži. Takže vnímáme, že kolik, kolik těch významů má to slovo světlo a temnota. Simeon, prorok, když objal malého Ježíška, pane Maria přinesla Ježíška do chrámu a byl tam vlastně takový stařec, který v zvnuknutí ducha svatého také přišel do chrámu a v duchu svatém poznal v tom malém děťátku spasitele světa. A to je, to je každý, každý den se to modlíme, Míře o tomto kantikum Simeonovo, při kompletáři, breviář. Nyní, hospodine, podle svého slova propustíš svého služebníka v pokoji, neboť mé oči spatřili tvé spasení, když si připravil před očima všech lidí světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele. A Simeon dostal to znamení od Boha, od Ducha Svatého, že neumře dřív, než neuvidí spasitele. A on zajásal, že konečně mé oči spatřily to světlo, po kterém jsem toužil. Spásu promůj lid Izrael. Pán Ježíš dál mluví o přirovnání. Nikdo nerozsvítí lampu, to je Lukáš 8, 16, 17. Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji přikryl nádobou nebo postavil pod postel. Postaví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. Není totiž nic tajného, co nebude zjeveno, ani nic skrytého, co nebude poznáno a nevíde na jeho. Tady Pane Žíž naznačuje, že jednou přijde Boží soud, nebo lépe řečeno posouzení našich životů v Božím světle. To je možná lepší Vyjádření. Boží pohled na život člověka. A víme, že svatý Jan zakusil Ježíše jako světlo. Že v tom světle pravdy, tak jak to je, tak to vyleze na povrch. Všechno. Tak jak to je. Kolikrát se nám uleví po svaté spovědi, že? Protože my z nás to tak vyleze Prostě pojmenujeme tu pravdu, kterou si tak nějak možná držíme zpátky před druhými lidmi, aby se to náhodou nedověděli. Ten pan Faráž se to teda dojí, jo? Ale hlavně my to vydáme do rukou pravdě Kristu. A to, co řekneme ve svátosti smíření, to se ztratí ve světle Kristově už nebude potřeba co vydávat na povrch, protože my už jsme to vydali. My potom nebudeme z těch věcí ani posouzeni, už se to ani nespomene. Já jsem to vzpomínal na některých exorcicích, že tady, když byl exorcismus na začátku minulého století a byli tady turisté, tak eh, oni se zapomněli vyspovídat. Ten ďábel se jim vysmál do tváře, co vy mi tady budete povídat o Kristu. Ty máš tohle na svědomí, ty tohle a ty tohle a ty tohle. Všichni utekli, Spolubratři se rychle vyspovídat, aby vůbec mohli začít exorcismus. A potom přišli a ďábel už neměl nic v rukou. Nebylo nic. Neměl nic, za co by se jim mohl zachytit na duši. Jan 3:19:21 A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo. To máme všechno. Nenávidí hlas svého svědomí, nenávidí dobro, nenávidí prostě, je to... To oddělení se od Boha, myslím teda jako ten skutek těžkého hříchu. A nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. To je ten náš stud, to je to, o čem jsme si říkali, Adam s Evou, jak si tak, tak jenom udělali nějaké zástěrky, jeden před druhým. To ani tak nešlo o nějaké oblečení, ale o to, že už si nedůvěřujeme, už se musíme držet od sebe zpátky. Už ti nemohu říct si všechno, co mě napadne. Protože je to zlé. Něco z toho už je zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Ale kdo koná pravdu, přichází ke světlu aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Nikdy bychom se neměli stydět za dobro. Nikdy bychom se neměli stydět za našeho pána, i když je to někdy těžké. A myslím si, že normálně se člověk, žádný člověk nestydí za dobro. To by bylo zvrácené svědomí nějaké. Jan 8, 10, 12. Je to moment, kdy židé chtěli ukamenovat cizoložnou ženu. Potom páne Žiž jim řekl, kdo je z vás bez hříchu, ať první do ní hodí kamenem. Ale ten závěr je zajímavý. Všichni potom odešli. Ježíš tam něco psal do písku, nikdo neví, co. Ježíš se zvedl a zeptal se jí. Kde jsou tvoji žalobci, ženu? Nikdo tě neodsoudil. Nikdo, pane, odpověděla. Ani já tě neodsuzuj, řekl ji Ježíš. Jdi a už nehřeš. Ježíš k ním pak znovu promluvil. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Zároveň té ženě dává návod. Že jdi a už víc nehřeš. Ale zároveň, zároveň mluví, já jsem světlo světa. Ty zbyla byla předtím v temnotě. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Potom Jan 9,1 až 7. A tady to světlo, světlo je boží milosedenství. Vidíme, že Světlo zase začíná nabývat další kontury. Že já jsem to světlo, které ospravedlňuje, které zachraňuje, aby ta žena nebyla zabita. A je to světlo, které dává šanci. To už je další, další už se tam dotýkáme naděje. To už světlo jako naděje. Že pán Bůh to se mnou nezabalil. Jak se nám uleví kolikrát? Já někdy tak trnu, že, pane Ježíši, ještě to, ještě to, prosím tě, se mnou nezabal. Ještě ti, chcu, ještě ti chci posloužit, když jsem tohle přehnal. No. Jan 9, 1 až 7. Když Ježíš procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali, rabi, kdo zřešil on nebo jeho rodiče že se narodil slepý. Ježíš odpověděl, nejde o to, zda zřešil on nebo jeho rodiče, ale jde o to, aby se na něm zjevily boží skutky. Já musím dělat skutky toho, který mě poslal, dokud jedem. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, Plivl na zem, udělal ze sliny bláto a pomazal mu jim oči. Potom mu řekl, jdi se umít do rybníka Siloe, což se překládá poslaný. Odešel tedy a umil se, a když přišel, viděl. Předtím, ještě než byl uzdraven, byl slepý, Pán Ježíš o sobě řekl, já jsem světlo světa. Potom mu řekl, jdi. Umí se v rybníku silové. A ještě vzal prach země. Všimněme si ten, vzal smrt. Představte si, že, že vám někdo nasype do očí prach. To vám ještě zhorší. Jo? A pane Ježíš, jako by chtěl dokázat, že ať ty oči jsou ještě úplně, můžou být jakkoliv zničené temnotou, tak on má moc když pošle toho člověka k tomu rybníku, uzdravit. Byl jednou z pracování a to jsem si právě uvědomil, to, ten, ten moment, že tam skutečně tomu, tomu člověku to bláto natřel na ty oči. A ten člověk tam křičel, jo. A ještě ho poslal k tomu rybníku. A když si to, to umil, tak viděl a potom Krista oslavoval, že ano? Ale to je, to je prostě to, že i to Boží slovo nám někdy nezní dobře. Jako by nám Pán Ježíš dával sůl do očí. Že, že to nemůžeme ani někdy vidět, to, co on nám říká. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi každý den svůj kříž a následuj mě. A nebo to dnešní evangelium. Já jsem to radši nevysvětloval, protože já jsem z toho měl, ne že depku, ale já jsem to radši nekomentoval. Že když se nevzdáme všeho, co máme, nemůžeme být Ježíšovým učedníkem. No já jsem tam skvěl Kolik já toho si držím pro sebe, kolik si toho chci nechat, čeho se nechci vzdávat. A teď tam mám přečíst Evangelium, no dobře, já to přečtu, to ještě řekl pán Ježíš. Ale ještě já k tomu mám něco říct, když to nežiju. Takže můžeme, můžeme tedy nad těmi místy uvažovat. A víte, kolik je takových míst v Evangelii? Strašně moc. Takže zkusme teď chodit ve světle, chodit ve světle, dokud ještě den, můžeme povenku chodit, ale i když přijde tma, můžeme chodit ve světle, protože v našem srdci je Kristus. My se ch chceme zaměřit na dobro, chceme být citliví na naše svědomí, chceme uslyšet slovo naděje, to je světlo, a chceme zakusit Boží milosedenství, které je naším světlem. Takže to všechno začne už dávat dohromady tu mozaiku toho našeho uzdravení. My si to uzdravení nebo, nebo ty náznaky uzdravení můžeme přinést domů a doma to rozvíjet, protože my si doma můžeme vzít do rukou písmo svaté anebo nedělní evangelium. Vojta Kodet má výborné zastavení, ještě než přijde neděle, každý čtvrtek nebo středu na stránkách o Vojtěcha Kodeta, toho karmelitána, našeho drahého, tak má www.vojtěchkode.cz a tam má před každou nedělí pět minut. A to je takové světlo, než přijde ta neděle, člověk že prozářen tím evangeliem. Já se vám přiznám, že já to používám potom na kázání. Já už mám polovinu kázání připravené, už ve čtvrtek. Jo? A potom v sobotu ještě si to tak kouknu, něco, něco jen ping-ping. A, prostě, a člověk už se tak může koupat v tom světle. Prosím? Kde je to upozorodění na ten Prosím vás, to, to, to, to tam najdete v těch článkách. To tam je přímo, že zamýšlení nad nedělním evangeliem, tam už je článeček a tam už si to pustíte a tam už otec Vojtěk už tam povídá pěkně. Takže, takže tak. A hledejme, hledejme ty, ty impulzy světla, Protože máme, máme různé možnosti v dnešní době, že ten počítač nemusí být jenom dňáblovo okínko, ale může to být okínko do nebe, kdy si tam najdeme boží věci. Sláva otci i synů, i Duchu Svatému.